ika malabe bakana sa ika lanana dai in al hamda wan ni'mata lakal mul la shayka lakana dai in lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati 'amalina Mi yahdihillahu falamudillah lah Wama yudlil falamadiyah lah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan Abduhu wa rasooluhu sallallahu alayhi Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallama tasliman mazidah Amma ba'du Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Nakun zahu alayhi Gospodaru neblisa iz zemlje i salavata i selama na posanika, džina i ljudi, prvo o čemu čovjek može da priča, početak svega u njegovom životu, početak njegovog kretanja treba da bude od početka kojim je Allah uzvišeni startao. Uzvišeni gospodar svoju knjigu započeo je sa spomenom milosti. Kaže plemeniti gospodar, Alhamdulillahi, Rabbil alemin, hvala Allaho, gospodaru svjetova, arrahmanirrahim, milostivom sa milostom. Gospodar uzvýšeni započuje svoje stvaranje sa milošću. Pa bileži imam Bukhariya odebu Hureyre radi Allahu anhu, da je poslánik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Lema qada Allahul khalqa katebe fi kitabihi, fahuwa indahum fevka aršihi, in rahmeti ghalabet ghalabi. Allah kada je odredio stvaranje, kada je odredio stvorenja napisao je u knjizi kod sebe koja je kod njega iznad arša doista je moja milost iznad moje srčbe. Pa je uzvišeni gospodar nad svim što je spomenuo i svim što je krenuo da uradi i spomenuo je svoju milost. I svoju milost je odredio kao ono što će ljudima spustiti na zemlju. Vidješ imam Buharija od Abu Hurajre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao khalaq Allahu al-khalqa Allah je stvorio milost u 100 dijelova. Allah je stvorio milost u 100 dijelova. Fe enzele minha Juz En filarb, pa je od tih stotinu dijejelova jedan spustio na Zemlju. ebka indahhu tis a na tis uz a, uka indah a uz kod sebe je ostavio 90 dijelova za onaj svijet. Zatim kaže posaninik sall Allahu Alham i od tog jednog dijela koji je spustio na Zemlju. Spada i to da kobila čuva da kopitom ne nagazi svoje ždrijebe. Pa sve što vidiš, sve što čuješ, sve blagodati za koje si saznao, koje si vidio i u kojima si uživao, nebesa i zemlju, viđeno i neviđeno, ono o čemu su ljudi pričali, ono o čemu ljudi nisu pričali, sve je to, jedan dio Allahove milosti. Taj jedan dio Allahove milosti uživaju sva stvorenja. Međutim, gospodar je odabrao posebnu milost za svoje robove. Ta posebna milost jeste ono što je poslao vjernicima. وهو صلى الله عليه وسلم ركاو تقوط بلجي إمام مسلم وصوان صحيح ود أبو موسى الأشعري وهو ركاو أبو موسى الأشعري وسطانيك صلى الله عليه وسلم بسبب نزيده إمانيما وهو يدن إبريل كي ركاو أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقفي وأنا الحاشر وأنا نبي الدوبة وأنا نبي الرحمة ياسم محمد Ja sam Ahmed, ja sam Mustafa, posljednji poslanik, ja sam Hashir, ja sam poslanik Pelbe, ja sam poslanik milosti. I to je upravo ono što je spomenuto plemeniti gospodar kada je rekao: "Wama ursel nanke illa rahmetan Mi smo te poslali samo kao milost svjetovima. Milost svjetovima je poslanik poslanik milosti milost cvjetovima je uputa koju je gospodar samim poslao kaže uzvišeni gospodar suri junus ja ehohnas kada jaatkum mauizah min rabbikum wa shifa'a lima fi sudur wa hudan o ljudi došla vam je pouka od vašeg gospodara قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور إليك za ono što je u srcima wa huda i uputa wa rahmatun lil mu'minin i milost onima koji vjeruju i milost vjernicima a zatim u sljedećem ayetu kaže kul reci, bi fadlillahi wa bi rahmatihi allahovom dobrotom i njegovom milošću Fe bi dhalike fel zbog toga neka se raduju. Fe bi dhalike fel jefrahu, mimma ježmeun. To je bolje od svega što oni skupljaju. Od svega što ljudi skupljaju na dunjaluku, to je bolje. Tu milost ko prihvati, on ulazi u posebnu Allahovu milost na ovom svijetu. وحدثت من المسلمة ودبو هريرة رضي الله تعالى عنهم وصاني صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكين وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نجد سجلو دي سستطي ونكوي عد الله ريكوشا gdje će čitati Allahovu knjigu i gdje će je između sebe studirati a da se neće na njih spustiti ila nazavet alihimu sakine sakine smirenost ogasjet humo arrahme i obuhvatit će ih milost oghafet humo l-melaike i zaklonit će ih meleki ogakirahumullahu fiman enda I Allah će ih spomenuti kod onih koji su kod njega. Pa posebna Allahova milost jeste milost uputljivnika. Najveća milost koju čovjek može tražiti od uzvišenog Allaha i koju čovjek može dobiti. Allahov poslanik, a On je poslanik, odabran od svih ljudi za posljednju poslanicu. Nije mogao prihvatiti Allahovu uputu osim Allahovu milošću. I nije mogao se sačuvati stran putice osim Allahovom milošću. Kaže mu uzvišeni gospodar u Surije Nisa وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُ Kaže da nije Allahove dobrote prema tebi i njegove milosti walawla fadlullahi alejka wa, fadlu wa rahmatuhu da nije Allahove dobrote i milosti njegovi ti bi se nima priklonio i ti bi njihov put slijedio Surijem Bekara, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ شَيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا A da nije Allahove blagodati i milosti prema vama, svi biste vi slijedili šeitanov, šeitanov put. Najveća milost koju čovjek može da prihvati, koju čovjek može da spozna, jeste milost Allahove Allah be uput. Neki ljudi svataju da je Allahova neizmjerna milost ono na što se mogu oslaniti. U hadisu kojeg smo kojeg smo spomenuli Poslanik sallallahu alajhi wasallam kaže da je Allah zapisao kod sebe u knjizi inna rahmeti galebet galebi. Moja milost nadladava moju srđbu. Ali srđba Allahove postoji. I zato Allah kad vjernike usmjerava, usmjerava ih da bježe od njegove srđbe njegovoj milosti. Usmjerava ih da bježe od onoga što njega srdi, da bježe u njegovu Milost. Kako će to uraditi? Uraditi će to tako što kada spoznaju Allaha kao gospodara. Kao prvu stvar. Prihvate i priznaju da im je On gospodar. I ne ostaje im ništa osim jedno iskušenje kao što je iskušenje jedno imao Adem al. s. u džennetu. Adem je uživao u milosti dženneta. Ništa mu nije u džennetu nedostajalo. Međutim, podlegao je jednom jedinom iskušenju. Uradio je ono što izaziva Allahovu srđupu. Međutim, Allahova vrata, vrata njegove milosti, kao što je njegova milost obimnija od njegove srđbe i vrata njegove milosti su obimnja, za ljude obilnija za vjernike i zato ćeš vidjeti kako se pravi vjernik odnosi prema toj stvari pravi vjernik ne daje prednost jednoj strani na drugom pravi vjernik ne oslanja se samo na milost a da ne bježi od Allahove srđbe Imam Tirbnizi u svom sunanu bileži da je poslanik sallallahu alaihimu sallam došao Enesu ibn Maliku i rekao mu, kako se osjećaš? Kaže, vallahi, ja rasul Allah, inni le aržu Allah, wa ahafu min zunubi. Kaže, o Allaho poslaniće, tako mi Allah, ja se nadam Allahovoj milosti, strahujem od svoje grije kaže mu poslanik sallallahu alejhi vesellem la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mawtin wahid dvije stvari neće se naći u srcu jednog allahovog roba na ovakvom mjestu a adaga allah neće sačuvati od onoga čega je strah i da mu neće dariti ono što on žali. I to je ono kako vjernik svata Allahovu milost i Allahovu, Allahovu srđbu. I zato on u svom životu kao smjernicu zato uzima uzima Allahovu uputu i uzima praksu sunnet Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, čovjek nejako bićen u sredini u kojoj preoladavaju grijesi, u sredini u kojoj na sve strane se poziva da se ostavi Allahov put i Allahova knjiga, dolazi u iskušenje. I tri stvari koje mora imati na umu kada je u pitanju pridržavanje za Allahov uput. A te tri stvari su presudne za to kako će on se odnositi prema Allahovoj milosti koju je on poslao po svome poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam. Prva stvar su strasti. Strasti su ono što najviše čovjeka odvodi od Allahove milosti. I zato generacije koje su došle nakon poslanika u Benu, Israelu i drugima, kao što je slučaj sa poslanicima koje Allah spominje u gzuri Mirjam, Kaže fehalave in baih jimhalalfun la v salaata od tebra ošehavat, a zatim so njih naslijedile generacije, koje su slijedile strasti i ostavile namaz pa je najbolje za susbijanje strasti, da čovjek bude čvrst u namazu. Najbolje, za suzbijanje strasti jeste da čovjek čini i vadet. Slično namazu pomenutom u ovom hadisu Allaho poslanik s.a.v. je spomenuo i post. Ne ramazanski post, nego dobrovodni post. Na ime u hadisu kojih bilježe buharja i muslimo da do lajvim je sada radijallahu anhu stoji da je poslanik s.a.v. prolazio pored skupine mladića pa im kaže ema 10 mladić, uskupino meditamelista amin komejete zau alba ko od vas bude mogao da se oženi ko je u stanju da se oženi neka se oženi فانه اغض البصر واحسن للفرج taqvat čudijp čuvati lakši pogled i čuvati svoj svoj spolni organ od činjenja haram A onaj ko ne a onaj ko ne može, fa alayhi bisom fa innahu lahu bijan. Ako ne bude mogao ondan neka posti, to će njemu biti štit. Tako da je ibadet bilo koje vrste, a naročito namaz i post, ono što čovjeku bude prepreka da se upušta Upušta u grije. Druga stvar jeste loše društvo. Koliko ljudi je upalo u grije zbog toga što mu je neko rekao, zašto se ne priključiš nama? Zašto i ne zapališ? Zašto i ne probaš? Hajmo bola, nemoj biti crna ovca u raji. Pa je poslušao taj poziv i upao je ili ugrije ili je otišao daleko od onoga što je pravi put i gdje je Allahova milost postoje dvije vrste ljudi koje su spomenute u Kur'anu po pitanju društva po pitanju društva naime u suri Safat uzvišeni Allah spominje slučaj čovjeka فقاجة وأقبل بعضهم على بعض يتسألون يدنس درغي مسو رزغارل قال قائل منهم إني كان لي قرين يدن أدنه رجع يا سم إما درغا يقول أينك لمن المصدقين كي يقول يلتي دو استفرويش أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أيننا لمدينون دمي كده بودم مرتفين كده بودم مرتفين gosti trule i prašina da ćemo doista polagati račun qal hal se pitati na sudnjem danu vidite li vi to što mi je to govorio hal antum muttaliqun viditalka fa ttal'a farahu fi sawa'il jahim Pa će ga vidjeti u sredini قال kaleta Allahi kaleta Allahi lekar tippet anturdin kaleta Allahi kaže, reći će mu takkom je Allah zamalo me nisi u propastju walau la ni'metu rabbi lakuntu minel muhdari blagodati od moh gospodara i ja bi s tobom pa je čovjek koji već zna šta treba da radi, već je vjernik ovaj ga drugi poziva da se kloni pravog kuta. I na to nas Kur'an upozorava kroz ovu priču. Da čovjek kada ga neko poziva da uradi ono što je Allah zabranio. Poziva ga na zinaug, poziva ga na drogu, poziva ga na krađu, poziva ga na mito i korupciju. Da mu se ne pokorim jer su to stvari koje vode u jahenje. I drugi slučaj koji spominje uzvišeni u suri Al-Furkan, kada kaže Na dan kada zalim, to jest nevjernik, bude ruke svoje jeo. Na dan kada zalim, to jest nevjernik, bude ruke svoje jeo. Govorijeci da sam Bog do uzeo da slijedim bosanija. Ja Leila ta'allam attakhiz fulanan khalila. Da Bogdo toga i toga za prijatelja sebi ni sam uzeo. La pad ani anidhikri ba'da izjani. On me odvratio od Kur'ana nakon što sam saznao za Kur'an. Pa je to čovjek nevjernik koji je saznao za Kur'an, bio je blizu da se upoznao sa Kur'anom i uputama Kur'ana, međutim, ovam je rekao nemoj to čitati. Nemoj biti sa onima koji idu u džamiju. Nemoj, pazi se sa onih, pazi se od onih koji se pozivaju na knjigu staru toliko hiljada ili toliko stotina godina. je to primjer čovjeka koji nikako nije prihvatio nije prihvatio Allahov uputu. I treća stvar jeste znači prva rekli smo strasti. Druga loše društvo i treća ne mogu ni tako da čovjek treba da se čuva ovih stvari koje ga odvode od Allahove neizmjerne milosti i od Allahove, od Allahove upute. Međutim, međutim, čovjek ako upadne, onda treba da se vrati svome gospodaru. Ne postoji grijev. Ne postoji grijev koji čovjek može da uradi i količina tog grijeha koju može da uradi, a da vrata Allahove milosti nisu otvorena za njega da se popravi. Nema većeg grijeha od toga da čovjek pripiše Allahu druga. Da kaže da Allah ima dijete ili da Allah ima sudruga. Da postoji stvoritelj mimo Allaha. Međutim, i to čovjek ukoliko se pokaje Allah će mu oprostiti. Koli ja ibadijel laline esrafu ala anfusikum, la tapanetum rohamet illa. Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogrješili, nemojte pošto gubiti nadu u Allahovu milosti. إن الله <سؤال> يغفر الظنوب جميعا الله أبراشتا سجريه الله أبراشتا سجريه كما رأى قلت صلى الله عليه وسلم من تابع تاب الله عليه سورة تاها كاية ازوى شني الله وإني لغفار لمن تابع وآمن وعمل صالحا ثم بحتد ja ću sigurno oprostiti onome ko se pokajim. وَإِنِّي لَوَفَّارُمْ لِمَنْ تَبْ وَآمَنْ i koji bude vjerovao وَآمِلَ صَلِحًا i bude radio dobra djela a zatim se pravo puta bude držao. Pa onaj koji ne obaga namaz a kaže da vjeruje Allaha njegovo pokajanje da počne obavljati namaz. Onaj ko krade i vjeruje u Allaha njegovo pokajanje je da prestane krasti. Onaj ko zinaluk čini blud, njegovo pokajanje je da prestane činiti blud. Ona djevojka koja se nije pokrila, njeno pokajanje je da se pokrije. Ona je mladić koji se krađom. Njegovo pokajanje je da prestane sa krađom. Kakvo je to pokajanje ako znaš šta je Allahova uputa, a ti i dalje radiš ono što je Allah zabranio? Ima sufjane teorije. Rahmetullahi ali. Bio je jedan od velikana ovog ummeta, savremenjak imama Abu Hanife rahmetullahi ali. Kada je bio na smrtnoj postelji, došao je kolega Hamad ibn Salama, takvođa je jedan od učenjaka. I oni su jedni i druge posjećivali. Obilazili I pazili. Pa kada je došao kod njega, kaže Sufjan Efeuri. Šta misliš ti? Hoće li Allah oprostiti čovjeku poput mene? Da kažem ko je bio Sufjan Efeuri? Jahja ibn Me'in kako bilježi Duri nikome nije davao prednost u znanju, u fikhu, u hadisu, u zuhdu skromnosti i pobožnosti nad Sufjan et-theorijom. Al Bishr al-Hafi kaže Sufjan al et je među ljudima ono što su Ebul, Beker i Omer bili među ljudima nakon poslanika sallahu a sallamu. Ima Mahmed ibn Hanbala Kaže, u mom... Znate li koje imam? Imam čovjek kojeg treba sjediti. U mom srcu nema sumnje da je to sufjane teori. Rahmetullahi Ali. Pa kad mu je ibn Salam, kaže sufja njemu, šta misliš ti? Da li će Allah oprostiti čovjeku poput mene? Kaže Muhammad ibn Salaman. Rako mi Allah, ja kada bi imao izbor između toga da sam sebi presudim i da mi presudi uzvišeni Allah, ja bi izabrao da mi presudi uzvišeni Allah jer je On prema meni milostiviji od mene samog. Tako su se odnosili prema Allahovoj milosti. I tako treba svako od nas da se odnosi prema Allahovoj milosti. Ko prihvati Allahovu milost Allahovu uputu. Nauči i spozna svoju vjeru. Onda to mora da se odrazi u njegovom životu. Tako se to odrazi u njegovom odnosu prema Allahu, tako se to odražava i u njegovom odnosu prema stvorenjima. Na prvom mjestu prema roditeljima. Kaže uzvišeni Allah u suri Al-Isra وَقَدَى رَبُكَ alla da'mudu illa i ja vabil walidajni ihsana tvoj gospodar naređuje da se ne obožava niko osim njega i da se dobročinstvo čini roditeljima imma je blugana imdekel kibara ako oni kod tebe dožive starost pa je rekao kod tebe a ne u staračkom domu ne na ulici nego kod tebe kad dožive starost in ma yaburanna inda kal kibara ako oni kod tebe dožive starost ahadu huma ukilahuma yad min ohnih dvoye ili oboe fa la uf nem la imrechni uf nem recu fa la taqul lahuma uf wala tanharhuma in nemoin anih qad وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَنَا رَبَّيْهَا مِسَعِيلًا I reci, Gospodaru moj, budi milostiv prema njima kao što su oni bili milostivi prema meni kad sam bio mali. Ili kad sam bio mlad. 20, 18, 19, 20 ili više godina roditel se brine za tebe I onda neko dođe i prvom prilikom podvikne ili ga otjera da ne bude kod njega. Pazite, poslanik s.a. kao što znate ostao je jetim sa pola godine i njemu Allah kaže ima jeblu hane indike kada bi kod tebe neko od njih tvoje, ili jedno od njih doživio starost. Da znaš da ako bi ti bila majka živa, o poslaniće, trebaš da budeš dobar, blag, samilostan i da moliš Allaha da im se smiluje kao što su oni milostivi bili prema tebi kad si bio mali. Isto tako čovjek treba da bude milostiv, da ima milosti kao odraz milosti koji je prihvatio od gospodara prema ženi, odnosno žena prema mužu. Kao što kaže uzvišenji Allah u suri Rum وَمِنْ اَيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجَنِ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا U njegove ajte spada i to da od vas tvara druge vaše وَجَعَلَ بَيْنَكُمَا mawadda i rahma let'skunu ilayha wa ja'ala baynakuma mawadda wa rahma da se uznij smirite i između vas dajje ljubav i samilost ljubav i samilost zatim ako allah te je dao da imaš djecu da budeš samilostan prema djeci, da imaš milosti prema djeci, deci usamin sallallahu alayhi wa sallam Kako bilježi imam Buharija od Ajše radijelovana. Poljubio je jednom dijete. Pa jedan beduin to vidi i kaže, je vi to ljubite djecu? Kaže, mi ne ljubimo djecu, govori taj beduin. Kaže poslanik s.a.v. šta ti ja mogu što je Allah tebi iščupao milost iz tvog srca? Šta ti mogu kad ti je Allah iščupao milost iz tvog srca? U hadisu koji bilježi Buhari od Ebu Hureyre stoji da je kod poslanika sallallahu aleyhi wa sallam bio jedan čovjek po imenu Lakra ibn Habis. Pa je poslanik sallallahu aleyhi wa sallam poljubio svog unuka Hasana radi Allahu anhu. Kada je ovaj to vidio Kažem ja imam deset sinova, nikad ni jednog nisam poljubio. Kažemo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Men la yerhal la yirhal." Onaj koji nije milostiv prema njemu Allah neće biti milostiv. Onaj koji nije milostiv prema njemu Allah neće biti milostiv. Zatim da čovjek Vidi kako je poslanik ali salatu se nam tu milost. Isto tako ima Buharija, bliže svom sahihu, da je usam ibn Zaidu ili nekom od ashaba preselilo djete, umrlo dijete. Pa su poslali poslaniku sallallahu alayhi ve sallam da mu kaže pa je rekao poslante i recitim: Inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma Allahu pripada ono što je uzeo i ono što on daje, wa kudhu shay'in 'indahu ila ajalin musamma, sve kod njega traje do određenog roka. Pa i poslanik, alejselatu ve selam, pa su prenijeli šta je rekao poslanik sallallahu alayhi ve a zatim mi je Sad ibn Ubade, mlazik mi džebelu Bebnu, Kabi, još neki ljudi su došli kod poslanika sallallahu alayhi ve sellem sa dietetom. I onda su mu podigli dietete Kada je to poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidio potreso se i pustio so je suze? Kaže mu sad, o oh Allahu poslanice. Šta je to? Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hali je rahma, ge'ala Allahu fi kul kulube ibadi. Ovo je milost koju Allah daje u srca svojih rodova. وَاِنْدَمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّهَمَا A Allah se od robova smiluje samo onima koji su milostivi. Zatim, da vjernici budu samilostni u pravom značenju te riječi jedni prema drugima. Buharija bileži od Numana ibn Bešira da je posanik s.a.v. rekao terel mu'minine fi tevadbihim vaterahumihim vada'atufihim kemethelil jesed vidiš vjernike kako su u međusobnoj ljubavi sa milosti i saosjećani poput jednog tijela I daštaka minhu udbun tadā'a alahu sā'irul jasadi biluhuma wa sahar. Kada se razboli jedan dio tijela, cijelo tijelo osjeća nesanicu i krosnicu. To je ta minnost među vjernicima koja postoji ukoliko su vjernici na stepenu imana koji se od njih traži. Da budu samilostni jedni prema drugima. Međutim, neće moći biti samilostni osim uz Allahovu milosti. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije mogao da bude milosti prema vjernicima i blad osim uz Allahovu milosti. Kažem uzvišeni gospodar u suri Ali Imran febima rahmetim minallahi limtalahu. Ti tesi Allahovom milošću prema njima blad. وَلَوْ كُنْتَ فَذَّنْ غَلِيْغًا الْقَلْبِ لَمْ فَضْتُ مِنْ حَوْلِكَ A da si bio grub i osotnog srca, oni bi se razbježali od tebi. Pa je poslaniku sallallahu aleyhimu sallam trebala Allahova milost da bude blag prema vjernicima. Zatim vjernik treba da bude da ima milosti prema svim stvorenjima prema svim ljudima i prema svim stvorenjima bilježi jedan autor koji sebe U svojoj knjizi Ibn Kuna i Ebu Nuajim u knjizi Al-Ma'rife a isto tako Ibn Asakir u svom tarihu od Amr ibn Habiba ili Hubejba, nisam sada siguran, da je postanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Allah se neće smilovati onome u čijem srcu nema milosti za sve ljude. Allah se neće smilovati. Onome u čijem srcu nema milosti za sve ljude. I ovo je sično u onom hadisu koji je nama poznat, koji bilježi Tirmizi i Abu Davud, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Errahimuna yerhamuhum errahman, ar fil ardi yerhamukum men Milostivi ljudi, njima će se milovati. Smilujte se onima koji su na zemlji, vama će se smilovati onaj koji na nebesu. Ta milost, ako ne bude rezultat onoga što smo prihvatili od milosti s kojom je Allah poslao svog posanika, pa kako mislimo da nastavimo putem Allahove milosti dalje? Allahova milost na početku njegovog stvaranja i Allahova milost je ono što vjernici traže za vjernike. Čovjek čita hadise u kojima želi da vjernici uče dovu za njega. Da svaki vjernik prouči dovu za njega. Međutim, draga moja braćo, svaki vjernik svaki dan u svakom namazu ako obrati pažnju ima dovu vjernika za sebe, svih vjernika na dunjavu, to nejedno nevno nego nekoliko puta nevno u hadisu o tešehudu ili ettehijatu kako mi kažemo kada je Abdullah ibn Mesud u hadisu kojeg bilježe Buhari i muslim kaže uzeo je poslanik sallallahu alayhi wa sallam muju ruku između svoje dvije ruke, uhatio i njegovu ruke. Pa me je podučio tešekhudu. Pa je rekao reci at-tahiyatu lillahi vas-salavatu, at-taybatu, as-salamu alayka yuhan nabiyu, wa ve dobre robove kaže Poslanih sallallahu alaihi sallam, zatim spomeni do, do kraja hadis, kaže Poslanih sallallahu alaihi sallam, kad ovo provučiš, nema ni jednog groba na nebu ni na zemlji, a da se na njega ne odnosi ova doba. Ni na nebu, ni na zemlji, a da se na njega ne odnosi ova doba. Ali šta? Šta kažeš u toj dobi? As-salamu alayna, neka je selam, selamet na nas wa ala ibadillahi salihin i na sve dobre Allahove robove. Pa se potrudi da budeš dobar Allahovog rob i doveće uz Allahovu pomoć same dolazi ti za tvoju korist i za tvoje dobro. Koliko ima stvorenja koje je Allah stvorio, a od stvorenja odabire sebi, još sada, prije pirameta, bliske bliska stvorenja. Allah je sebi odabrao meleke. Postoje meleki koji drže arš, nose arš prije sto milostivog. I postoje meleki koji kruže oko arša. I to su dvije vrste meleka koji su na najuzvišenijem položaju kod uzvišenog Allaha. Kaže uzvišeni Allah u suri Mu'min: "Al-ladina yahmiluna al-arsh wa man bi". Oni koji nose arš i oni koji su oko arša veličaju Allaha i njega hvališu. I u njega vjeruju. Ve jastagfiruna lillevine, amenu. I traže, molle za oprost onima koji vjeruju. Rabbena, vasijate kulla šeim, rahmeta va ilma. Hospodaru naš, ti si sve obuhvati, ti sve obuhvataš svojim znanjem i svojom milošću. Vagfir lillevine tamo. Pa prijmi pokajanje onih koji su se pokajali. Fagfir pa, lillavine ta'u vatteba'u sabílek i koji slijede tvoj put vatihim azabem jahim i sačuvaj ih kazne bolne u, u, u, u ognju. Pa meleki dok nose arš ti najbliži meleki uzvišenom Allahu mole oprost, traže da Allah oprosti grijehe vijednicima. U onoj mjeri kojoj je čovjek vijednik, u tolikoj mjeri ti meleki mole za oprost, mole za oprost grijeha. Milost je ono što će ljudi posljednje doživjeti i plodove vidjeti na sudnjem danu. U poznatom dugom hadisu Abu Sa'id al-Hudrija u kojem Abu Sa'id opisuje događaje na sudnjem danu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam a zatim će se iznad džahennema staviti most. Kažu u Allahov poslaniće kakav most? Sirajte čuprija kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam to je most koji će imati kuke koji će hvatati neke ljude. Vjernici će preko njega prolaziti neki poput treptaja oka neki poput munje neki poput vjetra drugi poput brzih konja a neke će te kuke uhvatiti pa će ih u odvesti a post je nimeo je nema će puzeći proći taj most čupri kaže poslanik sallallahu alejsellem zatim dalje pa će se zauzimati vjernici kaže poslanik alejsallatu selam više nego kad neko od vas straži nešto što je njegovo pravo Pa će se vijednici zauzimati za svoju braću i reći će gospodaru naš. Oni su bili sa nama. Klanjali su i postili su. Pa će Allah reći idite i izvadite iz džahennema onoga u čijem srcu je bilo koliko zlatnik dinar imana. Pa će ići i izvući će on je u čijem je srcu bilo koliko zlatnik imana kaže poslanik, ali neće dotaći lice. Neće im dotaći lice vatra džahennemska. Pa će vidjeti da je još ostalo ljudi koje su znali da su bili vjernici na Dunjalu. Pa će reći gospodaru naš, daj nam da ih izvadimo. Pa će gospodar reći, idite i izvadite džahennema onoga u čijem je srcu bilo koliko pola dinara imana. Pa će otići i izvući ih iz džehrnema. Pa će reći gospodar naš, ima još. Pa će gospodar reći, idite, izvadite iz džehrnema onoga koliko kod kojega bude, koliko je trun, koliko je zrno imana u srcu. Pa će ih izvaditi. Međutim, ostaće ljudi. Kaže poslanik, salallahu alaih sebe, šefe atin nebijun, Završeno će biti zauzimanje poslanika, wa shafa'at al-mala'ika i biće završeno zauzimanje meleka, wa shafa'a al-mu'minun i biće završeno zauzimanje vjernika, pa će on da Allah sa svojom milošću svo, svojo milošću iz džhennema izvaditi jednu skupinu ljudi tu posljednju skupinu ljudi. Pa će ih, a već će biti ugljenisani, baciti u vodu, koja se zove ma'ul voda života. Pa će, kaže, poslanik, sallallahu alaihi sallam, proklijati, kao što proklija zrnijelje, koje se nađe u onom mulju, na pompladi na kraju rijeke brzo će protlijati i vratiti se u zdrav oblik kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem biće poput bisera na vratovima će im biti pečatiti kaže za njih će se reći ovo su oni koje je samo Allah izvadio iz vat Molim uzvišenog Allaha da nam dane svoje milosti. Da nas obaspe svojom neizmjernom milosti, milošću na ovom i na onom svijetu. Da nam njegova milost bude težnja u životu. Da nam njegova milost bude ono čemu ćemo stremiti svakodim da njegova milost bude ono zbog čega ćemo ostati čvrsti na njegovom putu da s njegovom milošću budemo sačuvani kazni i ako Bog da uđemo u raj sallallahu alejhi ve selle na bihi ve sahbihi